Wir sind jenem Rätsel auf der Spur? Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Mutter, Mutter, wir sind da, wo bist du? Oh, George, was ist das? Sieh doch! Das, was da zum Fenster rausschielt, das ist doch ein Affe! Ein Affe! Nein, nein, komm zurück, Timmy, Timmy! Lass meinen Affen in Ruhe, du blöder Köter! Hey, was tust du hier? Wie kannst du es wagen, meinen Hund zu schlagen? Du kannst von Glück sagen, dass er dich nicht aufgefressen hat. Und was macht der Affe da oben? Was geht hier vor? Oh, Timmy, hör doch um Himmels Willen auf, den Affen anzubellen. Brummer, nimm den Affen weg. Lauf davon. Mutter, wer ist der Junge denn? Brummer heißt er? Und was tut er hier? Brummer ist mit seinem Vater unerwartet zu Besuch gekommen. Ich konnte euch nicht mehr benachrichtigen. Ihr wart schon unterwegs hierher. Professor Haling arbeitet mit deinem Vater an einer bedeutenden Erfindung. Sie bleiben für länger? Aber Mutter, du wusstest doch, dass ich heute mit Anne und mit ihren Brüdern komme. Wo sollen wir alle bleiben? Ja, sie waren so plötzlich da, dass ich einfach nichts dagegen unternehmen konnte. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Zudem hat Brummer noch einen Autotick. Dauernd brummt er wie ein Auto durch die Gegend. Ein eigenartiger Junge. Aber man kann ihm nicht böse sein. Er hat keine Mutter mehr und ist sehr allein. Mach dir keine Sorgen, Tante Fanny. Wir werden dir gar keine Last sein. Wir schlafen auf dem Dachboden. Anne und George helfen bei der Hausarbeit und Dick und ich machen den anderen Kram. Mm, Brummer werden wir schon so beschäftigen, dass er seinen Autoticklärm vergisst. Mm. Hier, hör auf, Brummer! Kannst du zur Abwechslung nicht mal was Stilles sein? Ein Fahrer zum Beispiel. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Dieser Junge füllt das ganze Haus mit seinem Geklingel und ihr lacht alle noch darüber. Ich dulde es nicht. Wisst ihr denn nicht, welch ungeheuer wichtige Arbeit hier im Felsenhaus geleistet wird? Eine Arbeit, die der ganzen Welt zum Wohle gereichen wird. Fanny, schickt diese Kinder fort. Irgendwohin. Schick sie weg. Das ist mein letztes Wort. So, und was nun? Ach, na, kommt ins Wohnzimmer und lasst uns beratschlagen. Komm, Brummer, du gehörst auch dazu. Wenn wir nur zu uns nach Hause könnten, Tante Fanny. Aber die Eltern sind abgereist und alles ist zugeschlossen. Könnten wir nicht auf die Felseninsel mit den Zelten? Es ist Anfang April, Kind. Es ist noch viel zu kalt und die Wettervorhersage sehr schlecht. Regen, Regen, nichts als Regen. Ich weiß, wohin wir könnten. Und wir hätten sogar noch großen Spaß. Oh, und wo befindet sich dieser wundervolle Ort, Brummer? Nun, ich dachte an meinen Leuchtturm. Was? Ja, guckt nicht so dumm aus der Wäsche. Ich sagte, mein Leuchtturm. Wisst ihr nicht, was ein Leuchtturm ist? Nun sei aber nicht albern. Jetzt ist nicht die passende Zeit für dumme Witze. Es ist kein Witz. Es ist die reine Wahrheit. Ja, frag doch meinen Vater. Aber lieber Brummer, du kannst doch unmöglich einen Leuchtturm besitzen. Doch, ich besitze einen. Mein Vater musste einmal eine ganz besondere Arbeit machen, die an Land nicht erledigt werden konnte. Und so kaufte er sich einen alten, leerstehenden Leuchtturm und arbeitete dort. Ich war die ganze Zeit bei ihm. Ach, war das wundervoll. Tag ein, Tag aus, nur Wind und klatschende Wellen um uns ringsherum. Später, als Vater keine Verwendung mehr für den Turm hatte, noch kaufen wollte ihn niemand, hat er ihn mir geschenkt. Ich wünschte ihn mir so sehr. Ein Leuchtturm, der dir gehört? Wo steht er denn? Etwa 15 Kilometer von hier, die Küste entlang, nach Westen. Schrecklich groß ist er ja nicht, aber überwältigend schön. Die alte Lampe ist auch noch dort. Aber außer Betrieb natürlich. Oh Mutter, in einem alten Leuchtturm wohnen. Das ist fast zu so schön, um wahr zu sein. Ich nehme mein Fernglas mit und halte nach Ausschau. Ja, lasst uns alle in den Leuchtturm ziehen, bis unsere Väter mit der Arbeit fertig sind. Timmy und Schelm nehmen wir mit. Es ist für alle ausreichend Platz dort. Ach Tante Fanny, bitte. Dürfen wir gehen? Ich stelle es mir märchenhaft vor, in einem Leuchtturm zu wohnen. Wie würden die Mädchen in der Schule mich beneiden? Und Timmy und das Äffchen haben auch schon Freundschaft geschlossen. Bitte, Mutter, bitte. Ja, ich weiß nicht. Der Vorschlag ist doch recht ungewöhnlich. Ich muss das mit Vater und Professor Haling besprechen. Ja, mein Vater erlaubt es bestimmt. Wir haben noch Vorräte dort und Decken und Betten. Der Turm ist super eingerichtet. Oh, Wahnsinn, in einem Leuchtturm unseren eigenen Haushalt zu führen. Ja, es gibt dort auch eine Räuberhöhle. Man sagt, ein oder zwei alte Räuber leben noch. Und die Teufelsfelden sind berühmt. Die Strandräuber ließen dort falsche Signale aufleuchten und leiteten die Schiffe in die Irre und auf die Felsen. Die Schiffe gingen in Trümmer und die ganze Mannschaft ertrank. Und die Strandräuber warteten, bis das Wrack an Land gespült wurde und räuberten es dann aus. Ach, Unsinn. Das ist wohl nur ein Märchen, um Kinder von gefährlichen Höhlen und Felsen fernzuhalten. Ja, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum ihr nicht den Brummers Leuchtturm ziehen solltet, wenn es Vater erlaubt. Ich werde so bald als möglich mit ihm und Professor Haling sprechen. Es wird wunderbar! Hurra! Du machst deinen Vater nur böse. Und das wäre ja das Ende unserer verlockenden Pläne. Hurra! Hurra. Vater hat es erlaubt! Toll. Wieder einmal ganz allein unterwegs. Das ist das Schönste für mich, was es gibt. Für dich auch, Timmy? Was äh, habt ihr denn eigentlich für ein Ziel auf den Teufelsfelsen? Wir wollen zum Leuchtturm. <lacht> Aber der ist doch nicht zum Wohnen da. Na klar. Außerdem gehört er mir. Mir ganz allein. Hm. Da werdet ihr bestimmt eine wundervolle Aussicht haben. Ich stamme von den Teufelsfelsen. Mein Urgroßvater lebt dort noch in derselben Hütte, in der ich geboren wurde. Fragt nach Jeremias Bonson. Ihr findet ihn irgendwo am Kehl. Da sitzt er und schmaucht seine lange Pfeife. Er hat Kinder sehr gern und wird euch eine Menge Geschichten erzählen können. Ja, ich edle. kommt ja schon wieder eine Rinderherde um die Ecke. Hupen Sie doch! Ein guter Autofahrer hupt nie, wenn Kühe in der Nähe sind. Sie geraten beinahe aus dem Häuschen vor Angst und vollführen dann Sprünge wie die Hasen. Oh, seht doch, ist das dort der Leuchtturm? Ja, das ist er. Schön, nicht wahr, für sein Alter? Ja, sie verstanden damals zu bauen. Er ist ganz aus Steinen gemauert. So, da wären wir. Äh, soll ich euch helfen, das Gepäck zum Boot zu tragen? Nein, vielen Dank. Wir machen das so schon selbst. Wiedersehen. Da unten ist mein Boot. Hä? Gehört es dir? Ja, das ist mein Boot. Das heißt Hüpfer und es hüpft wahrhaftig. Und es ist auch mein Leuchtturm. Kommt, wir wollen hinüberrudern. Mensch, kommt, ich kann es kaum noch erwarten. Genau über die Felsen weg? Na, jetzt sind sie ja unter Wasser. Wir haben Flut. Da werden sie dem Boot nicht gefährlich. Oh, oh guck mal hinunter, was das für schreckliche Felsen sind. Genau unter uns. Ja, naja, sie haben bestimmt in vergangener Zeit manches Schiff aufgeschlitzt. Na, ich freue mich schon, mit dem Schlüssel hier den Turm aufzuschließen. Ich wette, du wünschst, du hättest einen eigenen Leuchtturm, George. Und da brauchst du gar nichts zu wetten. Ich finde ihn irre schön. Was für riesige Steine der gebaut ist. Tolle Bauweise. Kein Wunder, dass sie er so standhaft ist. Trotz der Brandung. Äh, wo legen wir an? Ja, seid vorsichtig. Wir warten auf eine große Welle und lassen uns dann von ihr über den Felsen tragen. Seht ihr, der da rausguckt? Dahinter ist die See aus irgendeinem Grunde ruhig. Ihr könnt ohne Schwierigkeiten an die Steinstufen ranrudern und an einem Steinpfosten festmachen. Das ging ja leichter, als ich erwartete. Ja sind wir. Ach, ist das ein Wind und ein Sprühregen. Ich bin ganz traumlich. Nichts wie hinein in den Turm. Puh, ist das finster. Ja, zum Glück habe ich meine Taschenlampe dabei. Ja, es wird gleich heller. Haltet euch am Treppengeländer fest. Die Treppe führt bis ganz hinauf in den Leuchtraum. Unterwegs windet sie sich durch einige Räume. Ich gehe voran. Da rechts kommt gleich das Ölzimmer. Was ist das Ölzimmer? Dort wurden die Kanister mit Petroleum aufbewahrt, das man für die Leuchtturmlampe oben benötigte. Elektrizität kannte man damals noch nicht. I, ein schrecklicher Gestank. Das Zimmer gefällt mir nicht. <lacht> da finde ich die Vorratskammer hier schon besser. Mann, das sind noch eine ganze Batterie von Konserven. <lacht> Schau mal da, Würstchen, Corned Beef. Alter Fresser. <lacht> Oh, wie hell es auf einmal wird. Und wie gemütlich. Ja, das war unser Schlafzimmer. Jetzt kommen wir gleich in unseren Wohnessraum. Da gibt's auch einen kleinen Petroleumofen zum Wasserkochen und Essen bereiten. Wo ist denn der Wassertank? Etwas Wasser werden wir ja doch brauchen. Ach, das habe ich total vergessen. Also mein Vater sammelte Regenwasser in einem Tank und beförderte es in einer Leitung durch ein Fenster zu den Waschbecken. Und dort zu dem Spülbecken. Mhm. Mit einem Hahn kann man das Wasser an- und abdrehen. Ja. Kunststück. Dein Vater ist sicher sehr klug. Und sowas ist bestimmt so einfach für ihn wie das ABC. Ja, sicher. Er hat ja auch keine Lust, das Wasser zum Waschen und Kochen täglich hereinzuschleppen. Ja, verstehe Ach Mensch, war das Leben hier toll. Warst du nicht sehr einsam? Hm, ich hatte ja Schelm, mein kleines Äffchen. Und ähm, welches ist das nächste Zimmer in diesem herrlichen Turm? Ja, es gibt nur noch dieses da hinter der Tür, den Leuchtraum. Jetzt ist er leer und unbenutzt. Ah, die Sonne und die Aussicht. Das blaue Meer und die vielen Fenster rundherum. Überwältigend. Sieht man, da ist deine Tür. Ja? Führt sie auf den kleinen Balkon oder auf die Galerie? Eine Galerie umgibt den ganzen Raum. Hinausgehen kann man aber nur bei ganz ruhigem Wetter. Sonst wird man einfach fortgeblasen. Ich glaube, das ist der aufregendste Ort, an dem ich je war. Brummer, du bist der glücklichste Junge der Welt. Wirklich? Sag mal... Habt ihr keinen Hunger? Ich fühle mich schrecklich leer. Hey, unsere Sachen liegen ja noch alle im Boot. Ach ja, wir wollen erstmal alles aus dem Kahn holen und auspacken und essen, bevor wir uns hier häuslich einbringen. Mhm. Geweckt. Oder Brummer. Oder der Affe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass die Sonne wunderbar aufging. Möchtest du nicht zum Frühstück kommen? Ich habe doch schon gefrühstückt. Zwei wundervolle, wachsweiche Eier. Ich sagte doch schon, der Hunger hat mich so früh geweckt. Oh Dick, du Fresser. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht immer zwischendurch an unsere Vorräte gehen. Jetzt muss einer auf sein Ei verzichten. Ah, Pedantin. Ich schlage vor, wir gehen einkaufen und besorgen uns noch ein paar frische Eier und frisches Brot und Milch, Kaffeemilch, Buttermilch und Joghurt. Ja, und wir könnten versuchen, den Urgroßvater unseres Chauffeurs ausfindig zu machen. Er könnte uns Strandräubergeschichten erzählen und uns die Räuberhöhle zeigen. Beeilt euch! Es muss eigentlich Ebbe sein, dann ist der Weg jetzt gangbar. Aber wir müssen unbedingt zurück sein, wenn die Flut kommt, denn wenn wir den Kahn jetzt am Leuchtturm lassen, ist uns nachher der Rückzug abgeschnitten, wenn die Felsen überflutet sind. Alte Urgroßvater. Jeremias Brunnen. Und er raucht eine lange Pfeife und schaut die Leute grimmig an. Da. das da ist er bestimmt. Ja, das ist Jeremias. Los. Schä, schä, Ein Affe. Wie viele kleine Affen habe ich von meinem Vater nach Hause gebracht? Schelm. Wie seht euch das an? Er geht sonst nie zu Fremden. Ach. Vielleicht kenne ich seinen Ur Urgroßvater. Alle Affen mögen mich und ich mag sie. Äh, sind Sie Herr Jeremias Bonsen? Woher wisst Ihr meinen Namen? Jackson, der uns hergefahren hat, sagte, er sei Ihr Ur Urgroßenkel. Mach der! Wir wohnen zurzeit im alten Leuchtturm. Jackson meinte, dass Sie uns einiges von den Strandräubern erzählen können, die einmal hier hausten. Äh, kannten Sie denn welche? Ja, ja. Aber das ist schon fast 70 Jahre her. Da war der Einohrbill, ein gemeiner und grausamer Kerl. Angeblich hatte ihm ein Affe das linke Ohr abgebissen. Er hatte einen Sohn. Der war so schlimm wie er selber und sein Neffe auch. Der alte Leuchtturm da drüben steht mehr als 60 Jahre Er ist ja auch schon wieder durch einen Moderneren ersetzt worden Und in der Zeit vor dem alten Leuchtturm Trieben sie ihr Strandräuberunwesen, die drei Bandiken? Ja, ja, keiner stand dem anderen an Gemeinheit nach Es gab für sie nur ein Lebensziel, das Geld Und einen lästerlichen Weg suchten sie sich aus, um an dieses Ziel zu gelangen. Seht ihr die hohe Klippe dort unten an der Küste? Die mit dem Fahnenmast und der flatternden Fahne? Ja. ja. Nun, von diesem Punkt an müssen die Schiffe vom Land Abstand halten, sonst erfasst sie die Strömung und wirft sie gegen die Teufelsfelsen und das wäre ihr Untergang. Und seht ihr, um die Schiffe von den Klippen fernzuhalten, zog man schon damals diese Gefahrenfahne auf. Und nachts zündete man eine Lampe dort an. Doch das passte ein Urbill nicht. Ihn ließen ein paar Schiffbrüchige kalt. Er erschien jedes Mal auf der Bildfläche, wenn ein Schiff an den Felsen zerschellte und nahm mit, was nicht nied und nagelfest war. Was für ein schrecklicher Mensch! Manche sagten, er sei der Teufel der Teufelsfelsen selbst. Also, Schiffbrüche waren ihm und seinen beiden teuflischen Gehilfen Nossi und Bar zu dünn gesät. Und so heckte er mit ihnen den teuflischsten Plan aus, den Menschen nur ersinnen können. Was für ein Plan? Nun, in einer Sturmnacht löschten sie die helle Lampe und trugen sie zu jenem kleinen Felsen, seht ihr? Der Felsvorsprung, dort in der Nähe. Und ihr wisst ja, was unter diesem Felsen ist, rings um den Leuchtturm herum. Felsen, scharfe, schreckliche Felsen, die Teufelsfelsen. Äh, wollen Sie damit sagen, dass ein Ohrbill und die beiden anderen absichtlich die Lampe dort anzündeten, um die Schiffe genau auf die Felsen zu locken? Genau das wollte ich sagen. Ich bin selbst ein Ohrbill in einer dunklen Nacht begegnet, als er zusammen mit Nossi die gelöschte Lampe wegschleppte. Als sie mich bemerkten, hetzten sie Bart auf mich. Er sollte mich den Felsen hinunterstürzen und für immer zum Schweigen bringen. Doch ich entkam und ich habe nicht geschwiegen. Oh nein, ein Ohrbill kam hinter Gitter ins Gefängnis. Das geschah ihm recht, dem Bösewicht. Aber er machte sich nichts draus. Warum sollte er auch? Er war reich, sehr reich. Er hatte ja so viel Gold und Silber und Perlen und andere Dinge aus den Schiffströmern gestohlen. Ein Ur Bill wusste, dass er sein Leben lang nicht mehr zu arbeiten brauchte, wenn er seine Gefängnisstrafe verbüßt hätte. Warum wurden ihm seine Schätze nicht abgenommen? Er hatte sie versteckt nicht einmal Nossi sein Sohn und Bart sein Neffe wussten, wo er sie verborgen hatte. Sie nahmen mit Sicherheit an, er hätte sie in eine der Felshöhlen geschafft. Doch sie mochten suchen, so viel sie wollten, sie fanden die Schätze nicht. Hatte man die beiden nicht auch gefangen gesetzt? Ja, ja, sie waren auch ins Gefängnis gekommen Aber lange bevor ein ohr seine Zeit abgesessen hatte, wieder frei Holte ein ohr sich das Gold und Silber, als er aus dem Gefängnis kam? Nein, er holte es nicht Und darüber habe ich mich am meisten gefreut Er ist im Gefängnis gestorben, der alte Bösewicht Und wer fand die Schätze? Niemand, keine Menschenseele Und Nossi und Bart? Sie sind längst tot ich war ja damals noch ein Junge. Sie suchten und suchten jeden Tag bis an ihr Lebensende. Nicht eine Perlenschnur fanden sie. Haben Sie nicht eine Vermutung, wo der Schatz ruht? Vielleicht in der Räuberhöhle? Räuberhöhle? <lacht> Meiner Meinung nach waren bestimmt schon fünf, wenn nicht zehntausend Leute drin. Haben herumgeschnüffelt. Ich war auch dort. Aber nicht die Spur von einer Goldmünze war zu entdecken. Die Möglichkeit, dass jemand den Schatz findet, besteht also immer noch. Mhm. Wenn das Versteck trocken und wasserdicht ist, können ihm die Jahre nichts geschadet haben. Gold und Silber vermodern ja nicht. Das sagen alle Fremden, die hier kommen. Und das sagen auch Ebenezer und Jakob. Das sind die beiden Burschen, die die Leute durch die Höhlen führen. Aber sie sagen das nur, um für die Besucher einen Anreiz zu schaffen. Alles Bluff. Den Schatz hat sich wohl längst das Meer geholt. Vielen Dank, Herr Jeremies Bohnsen. Das war ja eine spannende Geschichte. Ja, danke. ja, vielen Dank. Na, Wiedersehen, Kinder. So, jetzt machen wir erstmal einen Spaziergang zu den Klippen. Genau, wo das erste Feuer als Warnung vor den Teufelsfelsen prasselte. Das können wir immer noch machen. Jetzt müssen wir einkaufen. Herr, ja, wir müssen uns beeilen, sonst überrascht uns die Flut. Ja, zwei Flaschen Milch stehen auf der Treppe. Ah, das war sicher der Milchmann. Vermutlich hat Tante Fanny informiert. Ja, dieser mühselige Weg für nur zwei Flaschen Milch. Ein netter Mensch. Äh, hol deinen Schlüssel aus der Tasche und schließe auf, Bruder. Mhm. Wo ist denn der Schlüssel? Ich kann mich nicht erinnern, heute Morgen hinter uns abgeschlossen zu haben. Diese Schlüssel muss noch immer drin im Schloss stecken. Die Tür kippt ein Man hat ihn bestimmt nicht, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Also muss noch jemand in unserer Abwesenheit hier gewesen sein. Nun, wir werden es ja gleich sehen. Kommt nach oben. den Tisch liegen lassen. Einfach weg. Ein kleiner Reisewecker. Warum habe ich ihn überhaupt nicht genommen? Ich wäre doch auch Ach. mit meiner Armbanduhr ausgekommen. Ach, jetzt ist er weg. Ach, oh, oh, der fiese Kerl. Sich einfach hier einzuschleichen und unsere Sachen zu klauen. Wer kann es denn bloß äh. gewesen sein? Man müsste ihn doch vom Chaos vielleicht gesehen haben. Wir müssen unbedingt die Polizei benachrichtigen. Da sich offensichtlich Diebe herumtreiben und wir die Tür unten nicht abschließen können, dürfen wir den Leuchtturm nicht unbewacht lassen. Ja. Ich rudere nach dem Essen zum Dorf hinüber zur Polizeistation. Mhm. Gesagt, getan. Ein wachhabender Beamter trug mit unerschütterlicher Ruhe Juliens Meldung in sein Buch ein und machte bedächtig dazu seine Notizen. Er versprach, die Kinder sofort zu benachrichtigen, wenn er etwas in Erfahrung gebracht hätte. Zum Kuckuck mit diesem Dieb. Ich hatte mich so gefreut auf gemütliche Tage hier, auf meine Bücher. Stattdessen können wir jetzt täglich die Tür von innen verrammeln. Und ja, mit Timmy muss täglich Wache schieben, wenn wir draußen sind. Äh, außerdem scheint der Wachtmeister mit seiner Wettervorhersage von anhaltendem Regenwetter recht zu behalten. Ach, Brummer, was mhm. ist das eigentlich für eine große Falltür da unten? Gegenüber der Eingangstür? Ach, die ja. Wenn wir sie öffnen, können wir in einen Schacht hinuntersehen. Beim Bau des Leuchtturms wurde er tief hinein in die Felsen gebohrt. Vater sagte, die Felsen seien von Höhlen und Gängen durchzogen. Der Schacht endet in einer solchen Höhle. Ah, tatsächlich. Mhm. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie man einen solchen Turm gegen Sturm absichern kann. So wie der Sturm heute. Natürlich, ein Fundament muss ja tief genug sein. Ist denn die Anlage des Fundaments da unten begehbar? Das weiß ich nicht. Jedenfalls muss es grässlich da unten sein. Dunkel und stickig und eng. Wir können mal den Bauplan anschauen. Er liegt oben im Leuchtraum. Wir sind erstmal für die Praxis. Los, helf mir die schwere Falte hochzuheben. Warte. Ja! Das hätten wir mit vereinten Kräften geschafft. Ja. Wo ist das? Eine Finsternis da unten. Hier, ich habe eine Taschenlampe. Oh. Eine Leiter führt an der Wand hinab. Ich werde mal ein Stück hinuntersteigen. Die Wände müssen ungeheuer dick sein. Wasser füllt den Grund des Schafes. Strudelndes, unheimlich gurgelndes Wasser. Es verschwindet und kommt wirbelnd zurück. Jetzt haben wir Flut. Drückt das Wasser wahrscheinlich herein. Wohin kann der Gang oder das Loch da unten nur hinführen? Hier kommt nach oben in den Leuchtraum. Bravo, Brummer. Ein Glück, dass du dich zurzeit nicht in Autos verwandelst. Du, du scheinst erwachsen zu werden. der Plan. Ich wusste doch, dass er hier oben sein musste. Hier. Ja, Klasse. Aha. Hier ist das Fundament. Du meine Güte, es reicht wirklich tief in den Fels hinab. Seht ihr das? Ja. Sehr. Hier. Hm, da ist ein Loch am Grunde des Schachts, durch das das Meerwasser reinströmt bei Flut. Bei Ebbe ist es trocken. Hm. Ich möchte nur gerne wissen, wohin dieser Wassertunnel führt. Leider hört der Plan hier auf. Ein Anschlussplan existiert nicht. Also, hier ist jedenfalls keiner. Ein Tunnel unter dem Meer. Warum erforschen wir ihn nicht bei Ebbe? Ist jemand zu Hause. Wer schreit da so? Das werden doch nicht die Diebe sein? Natürlich nicht, En. Ich gehe mal zur Treppe. Wer ist da? Was wollen Sie? Polizei! Ah, kommen Sie doch herauf! hereingekommen? Wir hatten die Tür doch verrammelt. Mit dieser Barrikade bin ich leicht fertig geworden. War kein großer Schutz. Ihr solltet euch einen neuen Schlüssel machen lassen. Haben Sie denn den Dieb schon erwischt, Herr Wachtmeister, der unseren Schlüssel und das übrige mitgehen ließ? Nein, aber ich habe einen ziemlich sicheren Verdacht. Eine Frau hat zufällig aus ihrem Fenster jemand an der Mole herumstehen und schließlich über die Felsen marschieren sehen. In Richtung alter Leuchtturm. Ein Mann, den man fast unter das einreihen kann, was man als Gesindel bezeichnet. Wer ist es? Hoffentlich nicht der alte Jeremias oder der Milchmann. <lacht> oh nein, die sind über jeden Verdacht erhaben. Es ist niemand, den ihr kennt. Er stammt aus einer Familie, die hier in sehr schlechtem Ruf steht. Jakob, Jakob Loma. Er ist ein Urenkel von Einohrbill, glaube ich. Hä? Einohrbill? Der berüchtigte Strandräuber? Der alte Jeremias hat uns von ihm erzählt. Ist Jakob nicht einer von den beiden Höhlenführern? Warum wird er nicht gezwungen, den Schlüssel und die anderen Sachen herauszugeben? Ja, da müsste einer von euch mitkommen und bezeugen, dass die Sachen tatsächlich euer Eigentum sind. Dann kann ich vielleicht was machen. Aber vielleicht hat er auch inzwischen alles versteckt, in seinem Häuschen. Ein bisschen schwach im Kopf, der Jakob. Und ein Schurke. Ich fahre sofort mit ihnen hinüber. Die Anwesenheit der anderen ist doch sicherlich nicht erforderlich. Nein, nein, einer reicht. Jeremias, da sind wir. Guten Morgen. Hallo, kleiner Affe. So, du bist wieder auf meine Schulter gekommen. Hm. <lacht> ja, wir sind sehr dankbar, Herr Jeremias, dass Sie uns heute die Räuberhöhle zeigen wollen. Gut, dass ihr euch nicht Ebenezer anvertraut habt. Jakob sitzt erst mal fest. Ich habe all unsere gestohlenen Sachen in seinem Häuschen identifiziert. Hoho, der Schurke, das geschieht ihm recht. Dass man ihn mal ein bisschen nachdenken lässt, muss seine Finger immer in alles stecken. Dort ist der Eingang zur Höhle. Habt ihr alle Taschenlampen? Setzt die Füße vorsichtig. Der Boden ist stellenweise sehr schlimm. Hier entlang, durch den alten Torbogen. Es geht abwärts, immer abwärts. Es wird immer dunkel. Gehen sich die Höhlen unter dem Meeresgrund aus? Gehen wir jetzt nicht zum Meer hin? Deine Beobachtung ist richtig. Der Meeresgrund besteht hier aus Fels. Und der Weg, den wir eingeschlagen haben, führt durch einen Tunnel unter diesen Felsen hindurch zu den Höhlen. Schell, hör auf zu kreischen! Du brauchst dich vor nicht zu fürchten. Schell, hör auf. Du machst mich rasen! Es wimmeln hunderte von Affen um ihn herum. Es ist doch nur ein echo Echo-Schelm. Achtet mal auf das Echo an dieser Biegung. Schelm, komm zurück. Du gehst verloren. Hab keine Angst um deinen Affen. Ich habe schon viele, viele Affen besessen. Und nie ist einer verloren gegangen. Raus hier. Das ist mein Reich. Oha, der Ebenezer. Mit drei besuche schon mehr als hundertmal gesagt. Du sollst es nicht wagen, in die Höhlen zu kommen. Ich bin derjenige, der, der die Leute herumführt. Ich und Herr Jakob. Schenk ihm keine Beachtung, Kinder. Er ist ein Feindlich mit einem großen Maul, genau wie sein Bruder Jakob. Vorsicht, er will Sie angreifen, Jeremias. Vorsicht. Bin ich, bin ich. Ho, ho, prima, bist du gelandet, Ebenezer. Feindlich, was? Steh auf. Steh auf. Versuch's noch einmal. Jakob kam gestern in Schwierigkeiten und Ebenezer scheint heute dran zu sein. Bande, Bande, ich bin hier der Führer. Kommt weiter, Kinder. Schenkt ihm keine Beachtung. Ich zeig euch jetzt die Räuberhöhle. Abby kann ja mitkommen, wenn er will. Was oh, ist das stockdunkel hier. Ein Glück, dass wir unsere Taschenlampen haben. Vorsicht. Der Tunnel endet jetzt in einer Höhle. Haben die Räuber hier ihre Beute wirklich versteckt? Oder ist das eine Sorge? Oh nein, das ist ihre Höhle. Daran besteht kein Zweifel. Ein bisschen zurecht gemacht von Jakob und Ebenezer. Die Kisten dort, Säcke schön aufgebaut. Beute der alten Strandräuber aus den gescheiterten Schiffen. <lacht> Wer solche Lügen glaubt, der verdient es, dass man ihm einen Bären aufbindet. Die Sachen stammen alle aus Abbys Hinterhof. Ich kenne noch andere Höhlen, weit unter uns. Happy kennt sie nicht. Er ist bange, sich weiter unter den Meeresgrund zu wagen. Idiot! Ich gehe auf keinen Fall weiter. Schem ist noch nicht zurückgekommen. Er muss sich verlaufen haben. Ich werde ihn suchen gehen. Gut, Brummer, wir kommen mit. Der Gang führt jetzt weiter abwärts. Hier, genau unter euren Leuchtturm. In den Schacht des Leuchtturms. Ja, wir haben ihn durch eine Falltür gesehen. Das Meerwasser strudelte dort... Wahrscheinlich war Flut durch eine Öffnung am Grunde des Schachts ein und aus. Ja, ja, so ist es. Aber niemand hat es gewagt, durch die Felsengänge direkt in den Schacht des Turmes zu gelangen. Die Flut ist zu schnell. Man muss damit rechnen, dass sie einen einholt. Geh! Geh doch! Und erschau! Kommt weiter! Kommen Sie, Jeremias! Schelm! Schelm! Schelm. Schelm. <lacht> Ach, schön. Ach schön. Hast du solche Angst? Du zitterst ja. Du läufst aber auch weg. Hättest du ja für immer verloren gehen können. Hey, was hast du denn da fallen gelassen? Eine Goldmünze. Oh, so blank wie frisch geprägt. Schelm, woher hast du sie? Na, lass uns doch weitergehen und suchen. Es muss der Schatz sein. Schelm führt uns sicherlich dahin. Nein, nein, heute nicht. Bald steigt die Fuß durch diesen Gang heraus. Und sie ist schneller als wir. Hey, wohin ist Ebenezer verschwunden? Verflixt, er hat alles mitgehört. Ah, Das ganze Dorf wird nun erfahren, dass ein Affe den Schatz gefunden hat. Und Schaden von Neugieren werden herunterströmt, in der Hoffnung etwas zu ergattern. Wahrscheinlich ist es nur eine einzelne Goldmünze, die Schelm in einem trockenen Winkel gefunden hat. Kommt jetzt ganz schnell. Noch hat die Flut gegen den Wind anzukämpfen. Bestimmt kommen wir noch trocken über die Felsen zum Leuchtturm. Voll von abenteuerlichen Plänen traten die Kinder den Rückweg an. Welch aufregendes Erlebnis. Wir sind wieder da, Timmy, wir sind wieder da. Und morgen gibt es ein neues Schloss und einen neuen Schlüssel. Da kommst du mit. Aus dem Wind scheint Sturm zu werden. Ach, dieses Wetter. Timmy, was ist denn? Aber, Timmy, was hast du? Was ist denn los, Timmy? Hast du dir wehgetan? Nun mal still, Timmy. Vielleicht ist ja der Milchmann draußen. Die Tür lässt sich nicht öffnen, Dick. Hilf doch mal. Sie so muss ich bringen. Oder der Sturm drückt so dagegen. Oh. oh, ich fürchte, ich fürchte, es hat uns jemand eingeschlossen. Hä? Eingeschlossen? Wer ja? hat das getan? Ich glaube, das ist nicht schwer zu erraten. Ebenezer? Nein, Jakob. Jedenfalls einer der beiden. Ah, so, so eine Frechheit. Sie sind gemein. Wir sind gefangen. Nun reißt den Türgriff nicht ab, George. Das wird uns auch nicht aus der Klemme helfen. Lass uns lieber ruhig überleben. Wie können wir Hilfe holen? Kein Telefon. Niemand hört unser Rufen. Kein Mensch wird merken, dass wir gefangen sind. Julian, der Schacht. Der Schacht unter der Falltür. Sollte nicht einer von uns in den Schacht bis zum Grund hinuntersteigen? Äh, vielleicht besteht da wirklich eine Verbindung zum Tunnel. Oh ja, Dick. Und dann den Tunnel entlang. Hinauf ja, bis zu dem Felseneingang, ja. den wir heute Morgen benutzen. Mhm. Oh, Dick, welch einmalig herrliche Idee. Mhm. So können wir entkommen. Das versetzt Abby und Jakob einen Schock. Und wird das nicht viel zu gefährlich? Ach, hoffentlich kommen wir aus diesem Abenteuer heil wieder raus. Also, Dick und ich steigen beide in den Schacht hinunter. Je eher, desto besser fest steht, dass wir nur zur Zeit der Ebbe gehen können. Sollen wir es jetzt gleich wagen, Dick? Seid vorsichtig, bitte. Bitte seid vorsichtig. Jetzt lasst die Köpfe nicht hängen, Mädchen. Im Nu sind wir durch die Gänge und Höhlen und draußen bringen wir euch Hilfe. Bruma, passt fein auf alle auf. Also, Kopf hoch. Bis bald. Augenblick völlig trocken. Hinter dem Loch gibt es so etwas wie einen Gang. Oh, was für ein muffiger Tankgeruch. Ja, ganz schön finster und eng der Tunnel. Pass auf, Dick, dass du dir nicht den Schädel an den Felssteinen einrennst. Na, von Rennen kann ja wohl keine Rede sein. Hm. Eigentlich müssten wir jetzt bald an der Stelle sein, an der wir gestern umgekehrt sind. Ja, kann nicht mehr weit entfernt sein, Dick. Hey, was ist das? Dick! Sieh nur, dick! Oh, eine Goldmünze! Ja. Noch eine! Und da! Hier irgendwo muss Schelm gestern die Münzen gefunden haben. Oh, da ist noch eine. Und noch eine. Wo um Himmels Willen kommen die denn her? Dort! Aus dem Felsloch! Direkt über uns fällt schon wieder eine Münze ah, ja. heraus. Hier fand Schelm die Münze. Julian, dort oben muss eine vermoderte Kiste stehen, die ein Schatz Stück für Stück freigibt. Ja. Äh, Warte. Ich mache eine Räuberleiter aus meinen Händen, Julian. Du musst dir das unbedingt einmal ansehen. Ein tolles Versteck. Außer einem dunklen Loch ist nicht das Mindeste zu sehen. Keine Kiste, nichts. Hey, du lässt dir das Gold auf mich regnen. Dick, ich glaube, dort oben ist mehr als eine Kiste. Ein Vermögen, ein Schatz. Ich habe nichts verändert. Am besten, wir sammeln die Münzen hier auf, für den Fall, dass Abby kommt, hier nachzuforschen. Okay, Die Post. Ah, das ist ja der Gang, in dem wir gestern schon waren. Na endlich. Freie Fahrt voraus. Bald haben wir es geschafft. Und dann holen wir den Schlosser, damit wir uns die Tür am Leuchtturm öffnet. Ich glaube, ich höre etwas. Wir ja? haben das Gold gefunden? Lauf, das lauf. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Schnell. nicht hinter uns. Wenn wir den Schacht erreichen, haben wir es geschafft. Das muss ein schlechter Traum sein. Sieh. Da rinnt das Wasser den Gang entlang. Die Flut! Oh. Wir haben keine Minute mehr zu verlieren. Wir müssen die Leiter erreichen. Sieh, dort ist der Schacht. Komm, wir werden gerade noch unter den Bogen durchschlüpfen können. Schnell, Julian, das Wasser reicht mir schon bis an die Knöchel. Die Leiter hinauf! Ich kann oben das Licht sehen! Es dauerte nicht mehr lange, bis die Jungen erschöpft und atemlos aus der Falltür kletterten. Ah, oh, die Männer da! Was ist geschehen? Immer wiederum. Wir haben den Schatz gefunden. Ich wohne hier nicht. Bein, nein. Doch, doch. Komm, wir werden euch oben alles ausführlich erzählen. Ja, los. Schnell! Schell mir auf mir an den Haaren rumzudrücken. Leider hatten wir auch Pech. Es gelang uns nicht, an Ebenezer und Jakob vorbeizukommen, die auf der Lauer lagen. Wir sind also immer noch gefangen und ohne Aussicht auf Hilfe. Kann es sein, dass wir hier wochenlang gefangen sind? Was nutzt uns der ganze Schatz, wenn wir verhungern und dieses entsetzliche Wetter? Ach, Jammer, dass die große Lampe oben nicht mehr in Betrieb ist. Da ist noch eine Glocke, die man läuten könnte. Was? Ja, als Notruf sozusagen. Ja, immer besser. Immer besser. Schlag die Glocke mit dem Hammer. rum. Oh. Mal sehen, ob ich die Stimme noch oh. Welche Wundervolle Glocke. Seht, wie alt sie ist. Da steht, gegossen 1896. Wenn es uns gelingt, sie an ihrem Haken aufzuhängen, wird ihr er tun, bis ins Dorf und weiterdringen. Ja, wir haben es auch mit der Lampe geschafft. Ja. Alter Leuchtturm, du leuchtest wieder heute Nacht. Du bist wieder zum Leben, aber. Ich wollte, es wurde bald Nacht, damit wir sehen können, wie hell das Licht der Lampe ist. Na, heute wird's früh dunkel. Bei diesem Wetter... So war es auch. Es war bald so dunkel, dass das Licht der Lampe wie ein kostbares Juwel, eine gelbe, leuchtende Bahn in die tosende Nacht hinaus funkelte. Eine Glocke. Eine Glocke, die ich seit 40 Jahren nicht mehr gehört habe. Nein, es kann doch nicht die Leuchtturmglocke sein. Milly, Milly, komm her! Die Lampe im alten Leuchtturm brennt. Wo ist denn die Enkelin? Hier bin ich doch, Großvater. Das Licht vom alten Leuchtturm habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und was ist das für ein Bimban? Ja, eine wundervolle große Glocke. Das ist die Glocke vom alten Leuchtturm. Wie oft habe ich sie in alten Tagen als Warnruf gehört. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht, Großvater. Ich glaube, der Leuchtturm steht leer. Er steht nicht leer. Drei Jungen und zwei Mädchen wohnen dort und ein Hund und ein Affe. Aha, aber weshalb sind sie dort? Haben sie die Lampe angezündet und die Glocke geläutet? Hör nur, Großvater, sie bimmelt schon wieder. Sie weckt ja alle Kinder im Dorf. Das sind die Kinder im Leuchtturm, die die Glocke läuten und die Lampe angezündet haben. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Sie brauchen Hilfe. Leute! Der Wachtmeister, Jeremias und der Arzt wagten die Überfahrt in einem schwankenden Boot, das von den Wellen wie eine Nussschale hin und her geworfen wurde. Drüben angekommen, klopften sie laut ans Tor. Gut, dass ich eine Axt mitgenommen habe. Wir werden das Schloss schon aufkriegen. So. Das hätten wir. rein oh. oh, Glück. Vielen Dank. Wir wussten einfach nicht, wie wir uns aus dem Gefängnis befreien sollten. Naja, und so zündeten wir schließlich die alte Lampe an, hängten die Glocke auf und schlugen mit dem Hammer dran. Oh, ich konnte kaum stehen auf der Galerie draußen. So fürchterlich war der Wind. Nach einer halben Stunde löste mich mein Bruder immer ab. Aber beide, Glocke und Lampe, haben ihre Schuldigkeit getan. Wir müssen Ebenezer und Jakob suchen. Und ich meine, ihr geht wohl am besten nach Hause, Kinder. Das Wetter wird sich vorläufig nicht ändern. Äh, eigentlich hält uns hier noch etwas. Denken Sie noch an den verlorenen Schatz der Strandräuber Jeremias, von dem Sie uns erzählten? Nun, wir haben ihn gefunden. Da bin ich sprachlos. Hier, hier bitte. Wir wissen wo noch Tausende davon liegen. In eisenbeschlagenen Kisten, in einem der Gänge unter einer Felsendecke. Er gehört dem Staat, nicht wahr, Herr Wachtmeister? Ja, tu, tut er, aber ihr werdet eine anständige Belohnung. <lacht> Jeder von euch. Auch der alte Jeremias. Wo ist der Schatz? Ich hole ihn sofort. Wir werden Ihnen den Weg zeigen, Herr Wachtmeister. Wir sind jetzt ja nicht mehr gezwungen, in den Schacht hinabzusteigen. Es gibt ja noch einen zweiten Weg. Den Weg, den Sie ja. uns gezeigt haben, Jeremias. Aber dann nichts wie heim. Wären Sie so nett, Herr Wachtmeister, im Felsenhaus anzurufen, dass man uns einen Wagen schicken soll? Oh, herrlich, nach Hause. Ein Abenteuer ist ja immer schön und verlockend, aber im Augenblick habe ich wirklich genug davon. Das war ein ganz schönes Schlechtwetterabenteuer. abenteuer Oh, Herr Wachtmeister, passen Sie auf, der Affe hat in die Pfeife <lacht>